Ty jsi, hospodine, blízko, všechna tvá přikázání jsou pravda. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešním zrovaždění. Posadte se, prosím. Vítám vás v bohoslužbě na první neděli, neděli po trojici. Všechny ty svátky jsou za námi. Také školní rok už Končí, těšíme se určitě na prázdniny, a počasí nás v tom také povzbuzuje. V církevním roce čeká nás doba nedělí po trojici, celkem víc než 20. Žádné zvláštní události. Ale jo, zvláštní událost tu je. V neděli se slovaždujeme v kostelích, v A každý neděli vz, slavíme vzkříšený páně. Každý týden jsou velikonoce. Když dáme tento den na prvním místě, na prvním místě týdnu a Nakud na pravý místo i našeho života, tak věříme, že oslovuje nás celý a chce oslovovat centrum našeho života. Kde je toto centrum? Bible k tomu říká srdce, aby ta bohoslužba nám šla k srdci. V srdci se rozhoduje o důležitých věcech. Rozhoduje o další směrování mého života. Tak důležitá otázka, kde je můj centrum. Kroužíme se svými starostmi kolem vlastních zajmů a vlastních přání? Nebo může být hospodin? centrem našeho života. Skládáme svou naději v to, co vidíme a odkud přichází nám pomoc. Podle toho náš život se dostane k cíli, který se Bůh přeje a který bychom si mohli dneska Přát i sobě. Začínáme zde ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. A jak jsou blahoslavení číslo dvě ve zpěvníku. so oh. prosíme Tě, dej s námi trpělivost, když jsme nehaskaví, a dej nám svého ducha, který nás obnovuje a spojuje navzájem. O to prosíme Tebe, Otce našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou a s Duchem Svatým žije a vládne na věky. Uslyšme čtení z páté knihy Božíšovi. Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřejně svého domu a na své brány. Svíce se noham mým je slovo tvé hospodine a světlo z té země. Hallelujah. psáno u Lukáše v 16. kapitole. Byl jeden bohatý člověk. Nádherně a do půrpuru a kmentu se stroil a den co den skvěle hodovál. U vrat jeho dom lehával nějaký chudák jménem Lazar, Byl mi vředu a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu tohoto bohatše. Dokonce přibíhali psi a ulizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a anděle ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten bohář a byl pohřben. A když v pekle ozdvíhl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal Otce Abraháme smiluje se nade mnou a pošlí Lazara, ať omočí aspoň špičku prstů ve vodě a zvlaží rty, neboť se trápím v tomto plamení. Abraham řekl, synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zného. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi velika propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl, prosím tě tedy, oče, pošli jej do měho rodného domu, nebo nám pět bratrů, ať je varuje aby také oni nepřišli do tohoto místa můh. Ale Abrahamu mu odpověděl, mají možiše a proroky, ať je poslouchají. On řekl, ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají možiše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo Stal z Evangelion Evangelium našeho Pána Základem dnešního kázání je oddíl z prvního listu Apostola Jana z čtvrté kapitoly. Čtu z student českého studijního překladu. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. V tom dosahla láska při nás cíle, že máme naprosto důvěru pro den soudu. Nebo jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí můka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, neboť on první miloval nás. Řekne-li někdo miluj Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždy, kdo nemiluje svého bratra, který ho viděl, nemůže milovat Boha, který ho neviděl. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, Miloval také svého bratra. Se prostě. A, milí bratři, milé mezi prvními dojmy, když jsem přišel do Čech, do Českobratovské církvy, do Kostelu a modlitevném Českobrateské církvi. jako jeden z těch prvních dojem bylo to, že na, v těch prostorách je málo ozdoby, ale bývaly nadpisy, biblické verši na stěnách modliteben, když jsem sloužil v Praze na Žižkově byl jeden z těch veršů, který všem účastníkům bylo vždycky na očích. Byl ta věta, byla ta věta Bůh je láska. A myslím, že naše naše oči reformátoři velice vědomí Nahradili to, co v katolických církvích převážuje, že ty obrazy a ty úžitky pro oči nahrazovali s tím Božím slovem, na který chceme se soustředit i během bohoslužby. Zvlášť obvykle to bývalo v těch toránčních kostelech, které se lišili i za vnážka za katolických církví, které byly jednodušší museli být, které byly i mimo obec musely být a které měly zvláštní stavby, zvláštní duchovní rys. Tak tyto verše v kostelech, my máme ještě nějaký sál v vedlejší budovy v Masarykovém domově. Tam jsme to při málbě sálu také zkusili inspirovat se těch um, torančných kostel. Tam máte i tyto nadpisy, napisy. Je to víc než ozdoba. Je to směrování. Dnešný text Podává nám takové heslo, na které máme směrovat. Bůh je láska. Je to věta, který každý pochopí a který není těžko vysvětlit nekřesťanům. Bůh je láska, tento Bůh, ve kterého věříme, ten je láska především. O minulé neděli, minulé neděli, když bylo tématem Boží trojice, můžeme se teď trošku oddychnout. Nebude žádná složitá dogmatika. Bůh je láska, to stačí. A nebo je to příliš jednoduché? Janovo evangelium se s tímhle úplně vystačí. Takový Bůh je a taková je naše víra Není potřeba nějaký složité vyznání víry se všemi podrobnosti. Ne, toto je dostačující. Bůh je láska a také z toho vyplývající Ježíšovo přikázání milovat blížního, milovat bratra. To je to nové přikázání, které Ježíš dává svým učedníkům, když se s nimi. Lucio. budete milovat v tom je všecko obsazeno to dnešný evangelium co jsme slyšeli z Lukášova evangelia může nás trošku uzemnit příběh o Lazárovi, který sedí před dveřemi, nám připomíná že realita i mezi věřícími lidemi může vypadat jinak. A takto Evangelium je také konkrétní, ne někdy ve vzduchu, někdy v nebi, ale zde se má, se má konat láska konkrétními skutkami. I autoři nebo žáci, následovníci, evangelisty Jana toto nezapomínají připomínat. Tak vznikly vlastně ty Janové dopisy navazující na Janovo evangelium, aby sromaždění, aby zbor nezapomnělo. Kdo nemiluje svého bratra Jelhář? Ano, je tady v sázce celá pravda naší víři, víry připomíná na bratra. To je stejně konkrétní jako ten příběh o Lazárovi. Lazár, to můžeme si říct, že to je nějaký ten v Africe, který hladojí a který je daleko od nás. Ne, bratr je zde v tomto slomaždění. Je blízký. A to napomínání na láska k bratru je ještě nálehavější. I když tady nemáme žádné vředy a žádný viditelný hlad, je to nálehavé. a selhání církve v lásce je pak na výledný. Kritika, že mezi vámi není láska, je docela zničující. To už církev ztrácí smysl nebo bereme to opačně. Mnoho lidí se dneska by klidně mohli podepsat pod touto větou Bůh je láska, i když nejsou věříci křesťany. Založený víry v etice, to je plauzibilní, to je pochopitelně. Není potřeba k tomu spoustu filozofických myšlenek. Křesťany nemusí Kázat, jenom to ukázat, být vzorem v tom, že mají větší lásku, mají nějaký vnitřní zdroj, který jim dává schopnost milovat. Vidíte, my nejsme blázni, my křesťany, my jsme docela laskaví a užitečně pro své okolí. My jsme ti hodní. To nám taky trošku ulehčuje, když křesťanství je dneska docela kontroverzní nebo menšinový, ale ta láska je nesporná. To je dobrý. Jenže mluvit je snadno a dělat těžší. Morální požadavky, když ji dáme vysoko, můžou vést k osobnímu selhání přímo na místě. Nevím, jak to tehdy bylo v těch zborech, který má před očima apostol Jan, ale myslím, že s jeho psaní je zřejmě, že on nechce zastrašovat. Naopak píše láska není strach, dokonalá láska strach Zahádní. Jak to myslí? Zaprvé myslím, že Bůh je láska, to není definice Boha. V těch takových definicích můžeme se snadno chytit. Protože každý si to představuje jinak. Tu větu Bůh je láska, která láska vlastně. Každý si to představuje tak, jak mu vyhovuje. A pak už není jasně, co se vlastně myslí. A pak vidíme poměry v církvi, jako by ta láska nestačila. Ale milí bratři, milí sestry, Bůh je láska, Boží láska stačí. V Biblii nemluvím o určitých představách Bohu. O nějakém milém Bohu, který Nechá nám projít veškeré hříchy, a který proti nám nic nemá, až mu dojde trpělivost. To není biblický pohled. Bible mluví o naprosto nepředstavitelném Bohu, který se zjevuje v Kristu. A tak křestany se nemají dívat do nebe a představit se milého Boha, ale mají se dívat na něho, na Krista. On první miloval nás, píše apostol. On. To je ten dobrý pastíř, který dává život za ovce. Nepředstavitelně, nepochopitelně. A který říká svým účetníkům, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Proto milujeme, neboť on první miloval nás. Toto není výzva. Proto se máme milovat, proto on miloval nás. Ale je to skutečnost. Je to něco, co je v těch křesťaních, když jsou v něm, když přijímají Kristovou lásku, tak ta láska je v nich a proto milují. Ne, že musí milovat a že mohou milovat, protože rostla nějaká důvěra. A poštov píše o tom, že ta Boží láska má nějaký cíl. Má cíl, Budovat důvěru v nás, má cíl nám dávat jistotu, má cíl nás vzbudit lásku, nás nakazit, nás přimět k tomu, abychom milovali. Jsme božími dětmi. Ne teprve nějakým potvrzovacím aktem, ne teprve tím, že my se rozhodujeme, ale jo, to je dobré náboženství, k tomu se připoju a zkusím to, ne. Jsme dětmi, můžeme tam číst, protože Kristus nás přijal. A to jediné, o co jde, je v této lásce zůstávat. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu. A Bůh v něm. Jako ryba zůstává ve vodě. A nebo jak pták zůstává v vzduchu. Tak máme zůstávat v Kristu. Tady není úsilí, tady není strach se selháním, tady je skutečnost a zkušenost. Bůh mě obklopuje. Já jsem v Kristu, já jsem v Něm. A úplně tak jsem v církvi se sourozenci ve víře. Jako ryba, jako pták. To slovo zůstávat, to možná pro ti, kdo umějí hebrejsky nebo. Zná je židovství, zní známo, jako když Bůh provázel svůj lid Izrael do svaté země, zůstal s nimi, bydlel s nimi ve stanech, kamkoliv šli, byl s nimi. To je ta skutečnost, že Kristus je s námi. On bydlil s námi, je to každý den, nejenom když se sromažďujeme. A taková láska, takový bydlený Boží s námi může zahánět strach. Když jsme trošku zkušení a realističtí, tak víme, že trvalá láska je nesmírně těžká a bojíme se, že se háme třeba i ve vztahu k Bohu. Nejedno manželství končí před soudem. Končíme my se svou láskou, se svou vírou nakonec před božím soudem. Můžeme končit špatně. A pošto píše, v tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprosto důvěru pro den soudu nebo jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Ale jo, my jsme v tomto světě. A on také. On prošel vším tím, abychom my už nemuseli mít strach. Aby jeho láska, dokonalá láska, došla k cíli. Cíl lásky, abychom se už nebali, ale důvěřovali a tím že jsme milovaní, získáváme sílu. Pro současnost. Nejde o strach z budoucnosti. To je jiná kapitola, ale jde o to, abychom neměli strach ze současnosti. Teď se nebudu bát. V tomto světě je těch důvodů bát se dost, ale nebudu se bát. Protože mezi Bohem a mnou už není překážka. Jsme o spravedlnění, píše apostol Pavel. A tak bázen před Bohem může být úcta, vážnost, autorita, ale už ne strach. Naše víra může být otevřená, nemusí být křečovita, protože víme, že kdykoliv padneme Padneme to jeho náručí. A takto přikázání, který dá Ježíš svým úředníkům a který připomíná apostol tady na konci, toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra. Toto přikázání není výzva. Žádný varování jako jak hrozba trestem, ale jenom povzpůzený, že můžeme milovat. Kdo nemiluje svého bratra, který ho viděl, nemůže milovat Boha, který ho nevidítel. Ten figur je tam viditelnost, že nemáme se představovat, představovat Neviditelného Boha, ale viditelný bratr je námi před očima. Jsme odkázaní na toho bratra, na Lazara, na člověka, který je třeba daleko, na člověka, který ho přepadly lupici, na toho, který trpí křivdy a násilí. A tady na toho, který mám před očima. Cíl Boží lásky je pratra. Nejviditelnější je ten blížný. Nemám milovat všechny najednou, to nikdo nemůže. Ale hlavně tenhle, který ho teď vidím. Nemusím bojovat o svou lásku, Nemusím bojovat a bránit se proti někomu. Jen zůstat v něm. Jehož dokonalá láska chce dostat se k cíli. A tak můžu zůstat. A on zůstane se mnou. Můžu zůstat v lásce jako ryba ve vodě. Nebo pták ve vzduchu. se k Tobě, našemu Bohu, abychom Ti poznali ke své spase a abys nám daloval svůj milost. Abychom poznávali do hlubky Tvůj lásku. Aby Tvoje láska došla k cíli v nás a s námi. Modlíme si ta, také za společenský všech křesťanů. Modlíme se za církev Kristovu. Prosíme tě, abychom vzali toto společenství jako rybí, jako ptáci, jako svoje životní prostředí. V životě, který dáváš ty a v životě, který vede k vzájemně lásce, Porozumění k opětavosti ke službě jednoho druhému. Modlíme se za všechny, kdo má si vybinávu službu za vedení církvy, za faráři, za ti, kdo jsou v starosti těch rozchodů za ti, kdo dobrovolně pracují, dělají důležité práce. Modlíme si za vztahy mezi křesťanskými cvětmi, abychom pochopili, že existuje jenom jedna Boží rodina. Abychom, i když se navzájem nerozumíme přijali, si navzájem Různosti, abychom mohli v druhém poznávat, milovat, dávat i pro vlastní život. Modlíme se za lidi, kteří trpí v tuto chvíli, za ti, kdo jsou daleko, za lidi, kteří trpí hladem, jsou obětmi. Valek, za lidi na Ukrajině a v Rusku, za lidi, na které se v ekonomice a v politice často zapomíná, za ti, které nám mají jména a jsou daleko. A modlíme se za ti, kteří jsou jen zdávně je daleko, ale sedí před našimi dveřemi a je to na nás jim tyto dveře otevědět. Dej, abychom každý na svém místě poznávali svou odpovědnost za nemocné osamocené, za lidi, kteří se nestačí s penízemi, za lidi, který nevědí, jak dále za umírající, za zaufali, nejsou daleko. A prosíme tě za ti, které provázíme, který provázejí nás, za naše soukudníci, v tomto zboru, v této církvě, abychom zde došli k cíli tvé lásky. Aby Tvoje církev splnila svůj účel. Aby Evangelium bylo aby abychom v tomto životě byli jako ryby a ptáci. Tvoje království přijít, hoče. Abychom v radosti viděli tvého syna Ježíše Krista, našeho jediného Prostředníka a Spasitele, spolu s ním kdo je voláme. Oči máš, který si na nebezní, po hosvěcí jméno Tvé, všichni království Tvé, bůd, bůd, nad vámi a buď vám milostiv. Obrat Hospodin, tvar svou k vám a dej vám.